Минавам на първата идея за размишление, за кармата. Какво ни казват у за кармата? Кармата е болест на миналото. Нейното изцеление е в бъдещето. А бъдещето е заключено в съзнанието, в съзнанието. В съзнанието на човека. Кармата на всеки човек е огледало за отношението му към истината, за отношението му към Брахман. Кармато означава, че човекът е ограничен, запрограмиран от космичната справедливост според, неговата, според неговите минали собствени деяния. Тоест, човекът е това, което е отношението му който не умее да властва над самият себе си, не получава брахман, висшата истина. И тогава той остава в себе си, в своята съдба. Ако ти имаш истинско отношение към брахман, това решава дали ще излежеш от себе си, от своето ограничение, наречено карма хората казват в света а хората идват в света определени от действията на предишният си живот и затова сега се стараят вярват, че върят правия път но идва нещо от кармата и те мислят, че не върят в правия път казвам тези, които са сериозни Вървите в правия път, но кармата ще идва, част от нея трябва да се изтощава и да се изхарчва. Продължавайте, дори когато ви е много тежко, дори когато е прекалено тежко. Това не означава, че сте се отклонили или че не сте в правия път. Напротив, още повече усилвайте това. Според както е действал човек, според това и човекът се ражда. Причината за твоите страдания е в твоите стари рождения. Ти сам си си своята карма, каквато си заслужил. Това и си получил. Всичко във светът е подхвърлено на карма, изключението е само за тези, които са се отрекли от света. Те постепенно предобиват божествената сила и се завръщат в брахман. И най-накрая, тези, които се сливат с брахман, те се завръщат. Те стават независими от карма. Спасението не е в това, да се родиш в следващо по-хубаво прераждане, а да влезеш в Брахман и завинаги да излезеш от този нереален свят, в който заблудите се смятат за реалност. Човек страда до толкова, доколкото търси това, което не е Брахман. Тоест, това, доколкото не е божествено, не е съществено. Мрежите на иллюзията са желанието за богатство, за власт, за наслаждение, да предпочиташ егото, изменчивото. Това е, което увеличава карма. Това е, което увеличава невежеството и страданието но страданието на човека се смята за очистително средство срещу многото минали животи, срещу многото прираждане. Този, чието ум е всякога безпокоен, не може да различи истинното от иллюзията. Този, чието съзнание е нечисто, не достига целта и встъпва в кръга на карма, в кръга на преражданията.